Щасливу мить ми сиділи з тобою, ти і я. Дві форми і два лиця, з душею одною, ти і я. Дерев на півтінь і співи птахів дарували безсмертя нам обом. Тоді як у сад ми спускались безмовний, ти і я. Восходять на небі зорі, щоб нас оглядати. З'явимось ми їм прекрасним місяцем, ти і я. Нас двох уже немає, в екстазі в цю мить ми злилися, Юрбі забобонні і злій, ненависні, ти і я. Тієї ночі султан хотів бути особливо великодушним. Може, шкодував, що пізня ніч, і що не може він негайно виказати всю велич своєї великодушності до хурем, і вимушений чекати до ранку, щоб повідомити валідеї кизля разі, повідомити всьому Гарему, всьому Стамбулу і всьому світові, яка дорога для нього ця маленька дівчинка, від якої тепер він жде сина, спадкоємця, яку зробить султаншею, царицею своєї душі і царицею усіх душ його імперії. Але до ранку було ще далеко. До сина, ще далі. Тому мав задовольнитися самими словами. І він щедро лив їх із невичерпних джерел своєї пам'яті з якою тим часом ще не могла змагатися навіть чіпка, як гліцинія пам'ять хорем. Однаково приходь, однаково будь тою, якою ти є, коли хочеш, будь невірною, вогнепоклонницею, ідолопоклонницею, коли хочеш, будь сто разів порушницею каяття. Ця брама – не брама безнадійності. Якою ти є, такою й приходь. Коли хорем заснула, він бурмотів над сплячою, ніби колискову, з Юнуса Емре. Занадто простого, як для султанів поета, але такого доречного для такої миті. Станемо ми обоє йдучи по тій самій путі, прийди о серце, підемо до друга. Станемо ми обоє людьми тої самої долі, прийди о серце, підемо до друга. «Не розлучимося ми з тобою, прийди, о серце, підемо до друга». Спляча хорем видавалася йому безсмертною. Несміливо доторкнувся до її шовковистих персів, відчував це. Вона спала, мов човен на тихих водах, повен життя вогню і прихованого руху. Мов змія ніколи не пітніла, сухий вогонь бив з неї навіть сплячої. Опалював Сулеймана, спалював на вугіль, на попіл. Нарешті знайшов жінку, яка переконала, що існує на світі щось важливіше, цінніше, вище за нього самого в його недосяжності. Що ж? Вона сама, тільки вона, була для нього знаряддям розкоші, заспокоєнням жадоби, забуттям і воскресінням. Давала від усього визволення, схоже на солодку смерть. Тоді забував навіть про самого себе, визволявся від себе, знав тільки одне. Без цієї жінки не зможе жити, без любові до неї. Без її любові світ втратить усю свою принадливість, усі барви свої. Найстрашніше ж – загубить своє майбуття. Бо любов, як мистецтво, охоплює і те, що справді існує, і те, що можливе що має колись настати. Кому про це розкажеш? Хорем знала й без того, а більше ніхто не зрозуміє, нема з ким поділитися. І бачу з Ібрагімом, з яким давно вже не усамотнювався, сам захопившись ночами з хорем, а його полишивши для насолоди з молодою жоною. Мов би для того, щоб дати хорем повністю відчути високе щастя, нести в собі султанське сім'я, Сулейман звелів не чіпати її нікому в гаремі. Дарував їй спочинок і самотність на кілька днів і ночей. Сам вдавався в запопадливістю, що могла видатися надмірною до справ державних. Тоді, відновивши давній свій звичай, зачинився у покоях Фатіха своїм улюбленцем Ібрагімом. У них не часто бували такі затяжливі розлуки. Нова зустріч щоразу щедро зрошувалася вином. Випивши ж перші чаші, вони розігрували на два голоси і ляхи дервішів ордену Руфаї. Так було цього разу.